Guretzat guretzat joan da egun, baina e, akutsi dugu lehen finalean e, ez gire ongi sartu eta ez gure mailan e, jokatu. Hor, sartu gira emeia geliagorekin eta egun e, akutsi dugu laguna gire da, eta egarekin e, finalak hilabazten e, harik dugula. Ega da, nintzatu e, gira etxen gure eta itamekin eta hori eganaginen behar zirara Axtapenetik sartu partidan eta e, ez utzi e, punduak. E? Ta, egin dugu egun eta egia da Aixa era bizi lurra. Pero bai bergi da prestatu luruka chapelketaren zat, prestatu bizkauta gure familiarenekin eta gero pentsatuko dugu txapelketari bai.